Negyedik fejezet. Betty fáradtan érkezett haza. Az út a melóból legalább egy órát tartott, amit kénytelen volt buszon és metrón megtenni. Ez volt az a rész, ami a maradék energiáját is leszívta. Néha úgy érezte elege van az egészből, nem bírja tovább. Ez a nap is ilyen volt. Nyugalomra és egy forró fürdőre vágyott. Minden porcikája átfagyott a gyárban. De amikor benyitotta az ajtón, és meglátta, hogy még annál is nagyobb a rendetlenség, mint amit reggel hagyott, erős kényszert érzett, hogy felsikítson. Marci, amint meghallotta az ajtó becsapódást, azonnal kikiáltott. Anya, készítenél nekem valami finomat? Még ma semmit nem ettem. Hogy még ma nem ettél? Hangjában felháborodás érződött, hiszen már a nyolc órás munkán is túl volt, a fia pedig még csak nem is evett. Szerinted nekem van energiám ehhez? Most mi a baj? Lépett ki a szobájából Marci. Nemrég keltem fel. Te sokkal gyorsabban megcsinálod, mint én. Csak ezért kérlek rá. És szerinted ez miért van? Mert már milliószor kiszolgáltalak. Neked hogy lesz rutinod, ha mindig mindent megcsinálok helyetted, még a szobádat sem takarítod? Marci értetlenül nézett sikoltozó anyjára. Az utóbbi időben bármit is teszek, mindig ideges vagy. Hogy bármit is teszel? Inkább mert semmit sem teszel. Csak ülsz a gép előtt, és várod, hogy mindent a kezed aláadjak. Arra kértelek, hogy törődj magaddal. Ne várj rám, hogy összepakoljam a szobádat, vagy hogy kiszolgáljak. Dolgozom, nem bírok mindent. Valóban ez volt a legnagyobb probléma. Mióta bezárták a szállodát, ahol séfként dolgozott, egy húsfeldolgozó gyárban kényszerült munkát vállalni hidegben és nagy hajtás mellett. Jól van, felelte a fia dühösen, a szobájába ment és becsapta az ajtót. Bella önmaga előtt is szégyelte magát. Marcinak igaza van, Elég feszült az utóbbi időben. Néhány hónapja egyre fáradtabb, és ez türelmetlenné tette. Ugyanakkor úgy gondolta, elvárhat tőle egy kis támogatást, legalább annyit, hogy magát kiszolgálja. Az anya gyerek álomviszony egyik napról a másikra a feje tetejére állt. Ő türelmetlen, a fia indulatos, nem tudja meggyőzni a tanulás fontosságáról. Előre rettegett az iskola időszaktól. Lehetséges, hogy idén ősszel újra minden előről kezdődik. Egy harmadik karantén időszak, amely kifejezetten nehéz a dolgozó szülőknek, hiszen a gyerek mit fog fel az egészből? Hogy otthon van, és azt csinál, amit akar. Minek is fárasztaná magát leckekészítéssel vagy tanulással? Azok a szülők, akik nem tudják felügyelni a gyerekeiket, igencsak meglepődnek az iskolai eredményeiken, ha a gyermek nem érez elhivatottságot a tanulás iránt. Bella a szabad a YouTube csatornájáért dolgozott, hogy kialakítson egy passzív jövedelmet a munka mellett. Mivel szeretett főzni, sajátos menüit igyekezett népszerűsíteni. Pár éve működő csatornája elég szép számú feliratkozóval rendelkezett. A következő lépés egy receptgyűjtemény létrehozása lett volna, de a minőségi kiadáshoz sok pénz kell. A heti egy videó feltöltést mindenképpen tartani akarta, ez alapvető volt, hogy új követőket szerezzen, és a régieket se veszítse el. A cél az volt, hogy egyszer meg is éljen ebből. De ilyen lehangolt, görcsös állapotban még felvételt sem készíthetett. A jó kisugárzást nem lehet megjátszani, még akkor sem, ha remek színész az ember.